Jöveszik Török, és nem készültem prezentációval. Ennek két oka van. Az egyik az, hogy arról fogok beszélni, hogy hogyan pakolunk sztorit a játékokba, amit meglehetősen nehéz egyébként így különböző ábrákon végig mutogatni. A másik pedig az, hogy így tudtam hozni egy csomó képet, amit vagy látunk majd, vagy nem, még nem tudom. De hogyha látjuk, akkor más nem. A különböző általunk készített dolgokban, látott grafikákat és egyeveket fogjuk látni, vagy nem. Ettől függetlenül maga az alapkérdése, hogyan pakolunk történetet a videójátékba, az számomra egy különösen érdekes problémakör, ugyanis az egész játékfejlesztést, amit én most már egy ilyen jó hat éve csinálok, Uh, igen, és itt kezdődhet az, hogy ilyen tudatalatti impulzusokkal bombázzak mindenkit, hogy minél többet lássatok abból, amit majd meg akartok venni remélhetőleg. <gül> szóval én alapvetően úgy kerültem az egész játékfejlesztésbe, mint szerző, és nem mint a játékipar egyik, nem is tudom, különböző stációin végigment ember. És számomra végig az volt az elsődleges kérdés, hogyan tudjuk megcsinálni azt, hogy egy játék, amely egy interaktív médium, működjön úgy olyan élményfaktorral, mint egy regény. Ehhez nem árt egy nagyon pici alapozással kezdeni. A játék sztorinak, mint olyannak, van egy evolúciós, most van egy evolúciója, körülbelül úgy, mint a játék grafikájának, játék motorjának, úgy általában a játékiparnak. Ha belegondolunk, Régi szép időkben a sztori, mint olyan, az meglehetősen háttérbe szorult. Gondoljunk bele, hogy mi a Space Invadersnek a sztoria például. Nyilván ki lehet találni remek történeteket, de úgy gyárilag nem adtak hozzá történetet. Vagy... Fia, az igen, ott majd valószínűleg megtudjuk. Lesz valami nagyon izgalmas, ez olyan, mint a Torpedó egyébként. Tehát ott is nyilván remek történeteket lehet mesélni, kérdés, hogy minek. Vagy ott van például szegény Mário, akiről annyit tudunk, amikor elindítottuk anno a Máriót, hogy van egy olasz szerelőnk aki valahogy teknősöket ugrál át, és a királynő és a hercegnő mindig a másik kastélyban van. Erre szintén rá lehetett húzni különböző történeteket, abból is lett film, kár is volt, tehát igazából mindig adott volt ez az elején, hogy a sztori a játékipar hajnalán, vagy hát azon a részén, amikor már elkezdtünk komolyban foglalkozni, akkor valahogy ez egy ilyen kevésbé izmos szál volt az egészben. Most az evolúciója a játékoknak azt hozta, hogy a sztori, mint olyan, az megerősödött, fontossá vált. Most már azt ki lehet jelenteni, hogy nagyobb kiadóknál olyan szinten figyelnek a sztorira, hogy külön tímek dolgoznak azon, hogy történet legyen. Ennek egy ilyen alfaja az, amikor már ismert neveket kérnek meg arra, hogy írjanak sztorit játékokhoz. Ennek az egyik ilyen kevésbé, kevésbé komoly része az, amikor mondjuk a Quake 3 arénában, ahol az emberek vadul lőtték egymást egy virtás arénában, és bosszantották egymást, ezeket a fantasy regényel ismert Szalvator írta, ezeket a különböző bosszantásokat, ami valószínűleg hatalmas meló lehetett, de már ott is látszott, hogy kezdik komolyan venni. Most a legutóbb ilyen kúránsebb példa az a Crisis 2 nevű játék, ami ez a Richard Morgan nevű brit szifíró, írta már a komplet sztorit, ami azt, azt mutatja, hogy kezdik kezdik úgy beemelni a szerzőket így a munkafázisba. Na most gyakorlatilag maga a játék sztoria elindulunk úgy, mint ahogy én kezdtem annó regényíróként a játéknak is, mint minden történetnek, nyilván van egy sztoria, van egy háttere, van egy konfliktusa, van egy főszereplője, vannak benne karakterek. Ez az én esetemben az itt így háttérben felvillanó King Arthur nevű játék volt, ami egy saját magunk által kreált definícióval, egy role-playing wargame, tehát a szerepjátékok és a taktikai játékok legszebb hagyományait ötvözte, ami később hihetetlen szívásnak bizonyult egyébként, történetvezetés szempontjából. Ugyanis amikor az ember játékokhoz készít történetet, akkor rögtön belefut az első nagy problémába, hogy milyen játékról is beszélünk. Ez egy FPS, tehát egy első személyű lövöldözős játék? Vagy egy taktikai játék? Nagy Isten, egy kalandjáték? Egy szerepjáték? Attól függően, hogy milyen, milyen irányba kívánunk elindulni, ez már önmagában egy, egyszerre mankó, egyszerre bizonyos szinten korlát is. Nyilvánvaló, hogyha szerepjátékot fogunk csinálni, akkor a szerepjátékban elvárja azt a játékos, hogy legyen egy komplex történetvezetés, legyenek karakterek, legyen izgalmas, legyenek benne kalandok, legyenek benne szerepek, hiszen szerepjáték. Ezt egy lövöldözős játéktól mondjuk nem várjuk el annyira. Hogyha ismét visszanyúlunk a múltba, akkor gondoljunk bele, hogy mi volt mondjuk a doom a storia, A Doom az egy hihetetlen játék volt a maga idejében, megújított ugye wolfenstein nel együtt körülbelül mindent, pedig az egész úgy indul, hogy egyszer csak ott találjuk magunkat a marson, egy puskával a kezünkben, és jönnek a szörnyek. És akkor innentől fogva megyünk előre, egyre durább szörnyek jönnek, egyre durább helyeken fogunk lerövöldözni még több szörnyet, és az egész körülbelül kulminálódik abban a jelenetben, amikor a főgonoszt így lerobbantjuk így a létezésről. Ennek azért nem mondhatni, hogy különösebben egy faéknél bonyolultabb lenne nem is adtak hozzá. Gyakorlatilag a technikai korlátok ezt meg is akadályozták egy időben, ugyanis itt futunk bele a következő problémába, azon kívül, hogy kinek is milyen műfajban készítünk, hogyan tudjuk ezt a történetet elmesélni. Alapvetően régebben ezt úgy oldották meg, amikor még tényleg kellett mindennel, és nem a történet kis csicsáival töltötték ki az értékes helyeket, oda raktak mellé egy kézikönyvet, elmesélték. Valahogy általában az emberek nem olvasták el a kézikönyvet, meg nem foglalkoztak vele különösebben. Ezért rögtön in medias elkeztek játszani. És ezek a játékok egyébként teljesen jól működtek, totálisan nem lehetett felrúni nekik semmit. Azzal, hogy a technikai fejlődés adott tette a sztori elmesélésének a lehetőségét, hirtelen megnyíltak így a különböző módok. És itt jött a következő probléma, amivel az ember szembesül a játékírásnál. Hogy a játék az, egy regénnél az ember leül, begépeli, jó esetben egyszer, megjelenik, jó esetben elolvassák, meg vagyunk. Most egy játéknál ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy olyan embereknek fogjuk ezt a terméket odaadni, akik azt csinálják valamit akarnak. Van egy elcsépelt szó ebben a szakmában, ez az interaktivitás, de azért elcsépelt, mert tökéletesen igaz. A játékosok lesznek a főhősök, egy olyan regény, teszünk le eléjük, aminek ők főhősei lesznek majd végig. Ezen kívül nem csak ebben, a, ebben a, szemp, ebből a szempontból különbözik a dolog, hiszen miután kiadtuk a regényünket, tehát a történetünket a kezünkből, körülbelül két tucat ember fogja elkezdeni, el, fog elkezdeni ezen dolgozni. És meg valósítani. Nem az, hogy begépelgetjük, hanem ott elviszik, elveszik tőlünk, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lett belőle. Most a játék Írásnak, gyakorlatilag ez a, ez a nagyon nagy szépsége, és ez a rettetesen félelmetes része is egyébként. Hiszen interaktivitás. Hogyan tudunk egy olyan történetet elmesélni, amiről gyakorlatilag csak halovány sejtéseink vannak, hogy a játékosok majd miként fognak hozzányúlni. Megint vissza kell térnem ahhoz, hogy függ attól, hogy milyen, milyen játékot csinálunk. Egy lövöldözős játékban például nem várja el a játékos azt, hiszen a játék nem erre van kitalálva, hogy szerteágazó bonyolult morális döntéseket hozzon képernyőről képernyőre, azon kívül, hogy mondjuk melyik fegyverrel durancson fejbe valami szörnyet, ami szembe jön. Egy szerepjátékban viszont, ahol... Egy esetleg, a saját magunk által kreált karaktereket irányítunk egy képzelt világban, hát felmerül az igény rá, hogy ott azért legyen valami szerep játék. A játék szövegíró, vagy a játék koncepciójának a kitalálója ilyenkor, két perc, két perc, ö, azzal szembesül, hogy mindenre fel kell készülnie. Ez azt jelenti, hogy itt ezen a ponton nem térünk el nagyon például a regény iránsától, King és a különböző járulékos kiegészítőnek, illetve a második résznek, amiből itt vannak képek. Konkrétan regényszinopszisa volt, amit utána, körülbelül nem is tudom, egy hónapon át, többen, mondjuk öten, napi, sok órában szedtünk szét, és raktuk össze úgy, hogy kitaláljuk, hogy bizonyos helyzetekben ezt a történetet hogyan és mint tudja a játékos felderíteni. Ez nyilvánvalóan nem egy egyszerű dolog, és azzal jár, hogy a játék szövegírás, ha már ugye a koncepcióból tovább megyünk az aktuális, tehát maga a megvalósítás felé, azzal fog érni, hogy rengeteget kell írni. Ebből a játékos töredékét fogja látni egyébként, hiszen nekünk mindenre fel kell készülni. Szintén számít az, hogy technológiailag éppen... A cégünk hol áll. Egy történet játékban való elmesélése az ugyanis a legritkább esetben fog szövegesen történni, és nem azért, mert a játékosok, mint uh, sovány vagy elhízott emberek, akik soha nem akarnak olvasni, és csak ülnek ott a gép előtt, ahelyett, hogy kimennének a friss levegőre, meg egy jó könyvet elolvasnának. Nem, az ember nem azért játszik, hogy olvasson. A történet elmesélését pont ezért alternatív eszközök oldják meg. Nyilván ott van a szöveg, de Videók, átvezető videók, ezek az úgynevezett cutscenek, a játékba épített úgynevezett skriptelt események, tehát bizonyos események, amik adott pillanatokban megtörténnek, ezek fogják mind előrevinni, és a szöveget meghagyjuk a dialógusoknak, amiből szintén rengeteg lesz. Púres példával élve az éppen nagyon sikeres Mass Effect sorozat például, aktuális második része, több millió leütésnyi szöveget tartalmaz, ami azért egy átlagos, az már egy nagyon vaskos regény kell, hogy legyen. Ebből a játékos nem fog annyit látni, nem fog többet látni, mint egy regény. És akkor ezt letudtuk gyakorlatilag, meg kitaláltuk, mit csinálunk, mit mesélünk el, kiknek meséljük el, milyen módszerekkel meséljük el, és ekkor a játéknak a kitalálója, a sztori kitalálója így ki kirángatják a kezéből ezt az egészet, és innentől fogva pedig elkezdenek dolgozni a programozók, az animátorok, a grafikusok, a konceptuális artisták, szépen fogalmazzunk, szóval artistok akik igazából ezeket mind, mind, mind, mind megalkotják. Ez kicsit olyan egyébként, mint hogyha az ember úgy írna regényt, hogy kitalálja, hogy miről szól, majd elviszik valakik és megírják a dialógusokat, valakik a leírásokat rakják bele külön, valahol a háttérben kitalálnak hozzá egy nyelvtant, amivel elmesélik ezt az egészet, és akkor az ember ilyenkor mint sztori kitaláló néha ránéz a dologra, és, és azt kell tudnia, hogy ez mind csapatmunka. Ő valójában egy része ennek a ennek az egész folyamatnak, aminek a végén ezek megszületnek. Például a különböző konceptképek mögött itt általában hosszasagyarások vannak, aminek a sztori kitalálója mind, mind részese valahol, hiszen le kell ülni, azt kell mondani, hogy amire egy regényben egyébként mondjuk szintén szán időt a szerző, hogyan fognak kinézni mondjuk az adott harcosok, hogyan néznek ki az épületek, de ezt itt majd helyette valakik megrajzolják, valakik lemodellezik, valakik feltextúrezzek, és rengeteg olyan kiadói és ö, technikai szempont fog majd belépni, ami aztán amire ennek is semmilyen ráhatása nincsen. Ezért hogy gyakorlatilag keretbe foglaljam a dolgot. A stori evolúciója mint olyan, az gyakorlatilag magával hozta azt is, hogy a stori kitalálói egy játékban, az valahol egyszerre ura, és abszolút nem ura a saját történetének. Éppen ez teszi valószínűleg a játékokat igazán élvezetessé, hiszen mi egy gyakorlatilag mindenre felkészített produktumot adunk a játékos kezébe, és azt mondjuk, hogy most itt te vagy a főhős, és azt csinálsz, amit akarsz, érezd jól magad. Köszönöm szépen. Igen? Igen valóban egy interaktív történet, történetet tartalmazó játék megszülethessen, mert itt, amiket látok nagyjából két út van, az egyiket, amiket az ilyen RTG-káltal általában követett ilyen betesztem csinálja ezt például módszernek, ahol írnak valami történetet, és a világhoz itt valóban nem reagálva, hogy a játékos most mit csinálja. Azonnal meg kell mentenünk a, a császárnak a, a fagykefiát például, ez a megutóbbi játék. Bár az még belefér, hogy a hős elmegvan, és a következő három hónapra a különböző kihetek érére Igen, igen, igen, között, ez problémás. És a kívartó is következő nagyon sok másik játék, és hogy bezárja ilyen szentboroszokba a játékot, mondván, hogy akkor valamifajta imenziót ezt tud biztosítani, és... Olyan, amit a kalandjáték kockázat fölfelat megoldásokat uh -huh. kínál. Nem feltétlenül szövegesen, de úgy lehet választani kettő 3 közül egy is ezt csinálta egyébként már egyesül. Itt... A kettő közössett csopomodatok meg lehet a -e, szerintem a valvományos az, hogy... Hát ha azt nézzük, hogy mondjuk, ha most megnézel egy, egy mondjuk nagyon érdekes ilyen szempontból a Skyrim, hogyha majd kijön az Elder a következő része, de már az Oblivion megnézte az ember, hogy megnézel mondjuk egy, egy Dragon Age-et, vagy egy Mass akkor és mondjuk oda teszed egy 90-es évek elején kiadott játékhoz, akkor már most egy nagyon-nagyon látványos fejlődés van. Az én magánvéleményem az, hogy ez nagyrészt azért illúzió. Ahhoz, hogy teljesen interaktív legyen egy világ, ahhoz például, gondoljunk csak bele, van egy totálisan interaktív világod, ahol, ahol mindent meg lehet csinálni. Ez azt jelenti, hogy van egy fogadód, mondjuk. A fogadóba bemehet bárki, a fogadóba van egy fogadós, aki ott reagál arra, amit te, vagy bárki, aki bemegy, megtesz. Annak meg kell írni például az összes létező kombinációját a szövegeknek, amit, amit mondjuk esetleg mondhat. Nyilván ez jelenleg nem elképzelhető. Én azt hiszem, azt hiszem egyébként, hogy igen, ez mesterséges intelligencia kérdése egyrészt, másrészt pedig Másrészt pedig nem biztos, hogy a, nem biztos, hogy egy játékban egyébként ö, vannak azok a játékok, amik bedobnak téged abszolút a mély víz. És azt mondjuk, hogy itt van ez a hatalmas nagy világ. Ilyen volt például az Elder Scrolls sorozat. Én az Elder Scrolls sorozatot nem bírtam egyszerűen megkedvelni normálisan, mert úgy éreztem, hogy agyonnyom a világ. Bármit megcsinálhatok. Nyilván ez egy illúzió volt ott is, de van az a pont, ahol, ahol kell némi ráhatás a játékra, kell némi ráhatás a sztorira. Tehát én azt gondolom, hogy ez interaktivitással nagyon sokat fognak még kísérletezni. Szerintem egyre jobb lesz. De hogy teljesen interaktív legyen valami, az még, ha lesz egyáltalán, az nagyon sok idő. És az már valami teljesen más játékvilág lesz, mint amikkel most szórakozunk, szerintem. Igen? Persze, az nagyon sok amiket mondták, hogy a ptv az Adventure, hogy az igen, azért teljesen külön vonal, ott is, ott is elidőzhetnénk a történet de a space in azért mondtam, mert az egy nagyon-nagyon ős példája ennek. igen talán a másik volt, nem lehetséges, hogy egy játék számára, főleg hogy aktivitást szeretnénk, nem maga a legénye fontos, hanem az a, az a háttér, a teremnek a tehát Persze. Virágokat teremtünk egy, egy legénybe, de ugye csak egy utat járunk, mert van világos. A így van. Csak, ugye, általában az szokott lenni a probléma ezzel, hogy mi ebbe konkrétan a King arthur bele is futottunk, és most a második résznél nagyon keményen dolgoztunk, hogy ne fussunk bele még egyszer. Van egy világod, amit, amit megteremtesz. Ennek egy részét megmutatod vizuálisan. Mert meg tudod mutatni, felépíted, lefested, mozgatod, ott van. De az a probléma ezzel, hogy a játékosok alapvetően ennek mindig csak egy szegletét fogják látni. Azon az uton fogják ezt látni, ahol így elmennek. Na most. Hiába építesz fel egy csodálatos világot, és él, és mozog, és ott van. Ha játékos ebből konkrétan nem lát semmit, mert mondjuk megy egy úton, vagy te kijelölsz neki már utakat, ugye ez is egy lehetőség, hogy azt mondod, hogy csináld meg ezt a küldetést, menj el ide, és akkor az úton megmutatod az erdőt, megmutatod a falvakat, megmutatod a várost. Mindig ott van az, hogy bizonyos, tehát hatalmas nagy világot építesz iszonyatos munkával, ennek mindig csak egy részletét fogja látni a játékos. Tehát az a lehetőség mindig adott, csak nagyon-nagyon kevés olyan játék van, például az Oblivion ilyesmi volt, ami élni is tud ezzel. Ez általában egyébként pénzkérdés. Tehát egy ilyen játékot csinálni, van rá példa, működik. Ez hosszú évek fejlesztése, és rengeteg, rengeteg pénzbe kerül. Igen? Mm -hmm. Igen. Tehát, hogyha arról van szó, hogy tényleg interaktivitást vár az ember, akkor, akkor inkább akkor tudni megtenni, hogyha nem mesterséges intelligenciával próbál meg kommunikálni, hanem egy másik emberrel. És ennek szerintem a legjobb követája ugye a Half-Life, amelyik egy zseniális First Person Shooter volt a maga önmében, és először, hogy nyugodták a srácok, hogy hát ez már nem olyan szint, tehát ez már nem úgy van, hogy csak úgy erőbrik az én szóra. Nem, de mennyivel jobb volt a Counter Strike, amikor viszont olyan emberek, másik emberrel játszott. Az MMO, mint olyan, direkt azért is nem hoztam most szóba, mert ez egy teljesen külön beszélgetés témája. Az MMO az pont azáltal, hogy más élő játékosokkal együtt alakítasz egy világot, az valóban megadja az interaktivitást, viszont a story mesélésre éppen ezért sokkal nehezebb. És most a mesélés volt az elsőrendi fókusz. Az biztos, hogy az MMO az egy nagyon-nagyon. Hogy mondjam, erős rivális lesz is, és szerintem tovább is az lesz a, a rendes, egyszemélyes játékoknak. Viszont mindig lesznek olyanok, akik nem biztos, hogy MMO-zni akarnak. Egy storyt akarnak végjátszani, ami egy MMO-ban szerintem sokkal-sokkal nehezebb. Nyilván meg lesz az az élmény, amit az élő környezet ad. Bár mondjuk, ugye MMO. Való tapasztalatom az maximum annyi, hogy néha az pont hátrány, amikor nagyon sok ember játékos van körülötted, és az összes nyüggel együtt, amit egy ember játékos tud esetleg nyújtani. Teljesen másfajta történetek fognak kibontakozni. Olyan szinten nem fogunk tudni szerintem történetet mesélni egy mmo mint egy, egy, egy személyes vagy egy pár személyes játékban. Ezért darabig meg fog maradni, ebben egészen biztos vagyok. Szerintem mindig lesz igény arra, hogy valaki egy maga vagy néhányan játszanak véget történetet. Az MMO viszont ugyanúgy gyarapodni fog, mint eddig, mert egy hihetetlen lehetőség, és egy olyan élményt ad, amit nyilván más játékok nem fognak tudni megadni. Igen? <tos> <tos> Általában mi egy taktikai RPG-t készítettünk, ahol kapásból nagyon sokszor belefutottunk ilyesügy problémákban már a játék elkészítése közben, hiszen egyszerre kell egy taktikai célokkal operáló játékost és egy történet iránt érdeklődő játékost kombinálni. Ami nem mindig, nem mindig ugyanaz. Egy taktikai játékban te azért fogod elfoglalni a szomszéd uralkodó birtokát, mert mondjuk egyrészt ott van, és el tudod foglalni, és ez már egy remek indok, vagy mert megtámadott a szemét. De ha mi azt mondjuk, hogy a történet azt téged mondjuk délre vezetne, akkor ez rögtön egy dilema játékosnak, hogy most mi legyen. Szétrúgjam-e a fönkügyi irodalmat, vagy elmenjek-e délre. És ilyesmi elágazások, egyébként és ilyesmi bennmaradt dolgok, ezek például az Artúrnál a teszt közben azért elég sokat előjöttek. Hogy voltak ilyen zsákutcák, hogy bizonyos történetelemek, ova senki nem ment. Mert mire oda ment volna, már nem létezett a történet maga. Hiába akarsz oda menni egy uralkodóz, és egy szöveges kaland, egy, egy mini játék során kimenteni onnan valamit, ha már te öt körrel előtte ledaráltál ott mindent, és nincsen király, akitől, akitől bármit elvihetnél. Ez elég gyakori, és ezzel mi nagyon sokat dolgoztunk, hogy ezekből egyre kevesebb legyen. Ez szintén szerintem játékfüggő, valószínűleg minden játék tervezésénél előfordul ez, hogy belefutnak a tervezők ilyesmi kis bugokba. Hát akkor szépen. köszönöm szépen.